цілу вічність. Нота Міністерство закордонних справ України Вихідний номер 229 АЕС 24.08.1997 року Конфідентно Господину Приймакові В. Міністру закордонних справ Московського царства Російської держави В. Дужках Ваша екселенція Уряд України висловлює занепокоєння певними подіями і виявами активності деяких репрезентантів окремих прошарків російського суспільства, які спостерігаються на теренах російської держави останнім часом. Деякі дії і вислови означених елементів мають виразно антиукраїнський характер і містять небезпечні для подальшого мирного співіснування націй на євразійському просторі інвективи. Цілком поділяючи твердження уряду Московського царства в тому, що російська нація та її зверхники, його величність цар Борис ІІ повною мірою лояльні до України, а вище означені ексцеси суть вияви маргінальних верств незначної кількості людності царства, не можемо не звернути вашої уваги на ці вельми малоприємні для обох сторін вияви жодним чином не беручи під сумнів державну самостійність Московського царства, водночас виходячи з доктрини обмеженого суверенітету дружніх Україні держав, яка необхідна для їх же безпечного існування, уряд України просить вас, Ваша Екселенція, довести до відома уряду царства та особисто його величності царя Бориса ІІ, деякі побажання, рекомендовані до виконання. Певні, що в разі цілковитого і безрезистантного виконання низки заходів, що їх уряд України дуже чемно сугестує урядові царства, взаємини між нашими братніми державами і спорідненими націями набудуть нового, вищого звучання в сфері дружби, миру і добросусідства. Тому, виходячи з того, що А. На терені царства з'явились групи радикально налаштованої молоді з числа студентів Ілюмпену, а також так званих творчих інтелектуалістів, які ведуть крамольні розмови, мовляв, Росія не може бути незалежною державою без України, а тим паче – Відновити колишню Російську імперію, в якій Україна була б малоросійською губернією, як то вже було до 1941 року. Кажуть також, що такі споконвічно українські землі, як Кубань, Дон, Північна Слобожанщина, мають належати до російської держави. Ба більше, ведуться розмови про об'єднання в одну велику державу під назвою «Російська Федерація» таких цілком самостійних і суверенних, проте абсолютно дружніх і лояльних до України країн, як Далекосхідна Республіка, Уральська Конфедерація та Сибірське Ханство. Вони ж, ці деструктивні елементи, розповсюджують 100% сфальсифіковані історичні роботи, видані за похмурих часів імперії та кривавих років Союзу, які у викривленому світлі подають історичні факти, як от. Взяття і спалення українським гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним міста Москви, що мало на той час стратегічне значення для зміцнення Україно-російської дружби. Неправдиво оцінюють Велику Контопську битву, що розставила певні геополітичні акценти на терені Східної Європи, перекручують значення Великої лютневої демократичної революції, здійсненої українськими полками у Петрограді 1917 року тощо. Б. У деяких колах офіцерського складу середнього кшталту сил самооборони Московського царства поручники, штабськапітани, прапорщики циркулюють. Уряд України свідомий того, що це все, як правило, значною мірою є результатом Посиленої дії алкогольних субстратів настрої, що нібито російське воїнство обмежене в доступі до стратегічного управління військами, що всі засадничні посади займають українські старшини, офіцери і генерали, з числа сил ОКУВР, обмеженого контингенту українського війська в Росії. Що зарплата в українських офіцерів вища, бо вони отримують її в гривнях, тоді як російські офіцери в інфляційних рублях. Щодо дослужитися російський офіцер може лише до майора. Ми ж знаємо, господине міністре, що це не так, бо я сам бачив чоловіка в однострої самооборони царства з погонами підполковника. Тому ходять розмови про можливість створення антиукраїнського військового блоку.